biografie memori biografia unai capodopere pseudo di alexandru odobescu Emisiune de Nicoleta Toia Anul 1847 În băncile colegiului Sfântul Sava, aflat sub direcția distinsului Petrache Poenaru, băiețandrii din familii mai răsărite învață cu sârg în limbile latină, greacă și franceză științele umaniste ale antichității și clasicismului. Printre dascăl figuri luminoase ale generației pașoptiste. Printre elevi, schimbulor de mâine viitorii luptători pentru propășirea limbii și culturii românești. Sihleanu, pictorul Aman, George Crețeanu și Alexandru Odobescu, fiul polkovnicului și spătarului Ion Odobescu și al catincăi Odobescu, născută Caracaș, una dintre cele mai instruite și mai culte femei ale acelor vremuri. Caetele școlarului de 13 ani, Odobescu Alexandru, cu teme de literatură date la orele profesorului Prosper Teot, anunță încă de pe atunci spiritul ales și condeiul hărăzit să aștearnă pagini nemuritoare de fină observații critică sau de sensibilă descriere peisagistică ce avea să îmbogățească istoria literaturii române de mai târziu. Silence, mes enfants, Silence! Lăsați prietele păsări să se bucure liniștite de luna lui mai. Nu le mai măgiți cu mâncare, care poate să nu le priască la stomac. <laughs> Tinere, sihleanu, închide fereastra. E după ce ne terminăm lecția, sunteți libe să alergați după ele și să le prindeți. Dar, atenție, nu veți reuși. Dacă nu să repeta pe din afară învățătura lui Horațiu pentru vânarea păsărelelor. amitele televirara tendit retia et edacibus dolos. E, e, e, da, gata cu toate aceste nimicuri anevoioase. Ia să vedem ce teme ați avut pentru astăzi. Să-mi spună O dobescu. Da, da. La filozofie am avut analiza primei provinciale de Pascal. Așa, și la literatură? O compoziție, descriere de natură. Ia să zim ce ai scris. Prima temă. Da. Într-un moment de doială, Pascal scrie provincialele cu cu un stil foarte curat, cu observații foarte juste. El întreprinde critica a discuțiilor de la Sorbona într-un spirit cu totul satiric. Satiric? Da. Melancolia lui Pascal, dumitare, ci se pare satirică? Bineînțeles. Melancolia lui vine, de fapt, din, din nemulțumirea precinuită de seminii săi, de felul lor, de a gândi. Și de aceea satirizează aceste poziții și puncte de vedere, nu? Bine, bine, bine. continuă. Un stil simplu și fără enfază Un spirit fin și mușcător Un raționament puternic Iată ce se remarcă încă din această primă scrisoare care... Destul, destul. Citește-mi, te rog, și compunerea Să vădă dacă la natură Te arăți tot atât de pătrunzător da. O dimineață în stepele Valahiei pe o întindere pe care abia o poți parcurge într-o zi, nu se vede din toate părțile decât câmpie. Din distanță în distanță se zăresc câteva mici colibe de răpănate, clădite din nu ele împletite, îmbrăcate cu luci și având deasupra un acoperiș de paie sau de stuf uscat. În fața acestor colibe o grindă bifrucată la capătul de sus poartă o prăjină lungă care sprijină la unul din capete câteva cranii de cai sau de boi. La celălalt capăt e o a doua prăjină de care este legat cu ajutorul unei funii vechi de scoarță de tei, un vas format dintr-un trunchi de arbore scobit. Servește la scos din puțul care se găsește sub el o apă cu un gust foarte puțin plăcut. Puțul Întotdeauna foarte adânc, este o gaură rotundă, destul de strâmtă și căptușită cu lemn. Alături se află un arbore lunguieț, scobit, unde vin să se adapte turmele. O salcie bătrână completează întotdeauna acest tablou. Tine, Odobescum? Da. Am impresia că n a înțeles tema ce am dat. Eu am cerut să fac o descriere a naturii adevărate: pădurile, soarele, stelele pe cer și toate celelalte elemente care alcătuiesc frumusețea unui peisaj, nu a pustietății, sau a colibelor și sărăcimii de prinsate. Domnule profesor, da, toate acestea sunt la fel de adevărate ca soarele și stelele, că le-am văzut adesea cu ochii mei. Și când ai colindat tu, mă rog, satele Bagaganului. Chiar și vara trecută am fost cu tata la băile de la Balta Albă. Mm -hmm. Și la Balta Albă, la băi, ai văzut tu colibe din nuiele și puțuri cu apă statută? Nu, că noi locuiam la grădiște, într-un sat de pe malul stâng al Buzăului. De acolo tata pleca adesor la vânătoare de dropi cu moșca Raiman, starostele vânătorilor tămădăieni. Mă lua și pe mine în căruțele lor cu coverzi de rogojină În care dormeam de multe ori în mijlocul câmpiei Odată da. să vedeți Lasă, am... lasă, lasă acum poveștile vânătorești mai Citește mai departe da. Privirea se pierde în acest imens tablou pustiu În care un drum de un superb galben deschis Te duce la distanțe nesfârșite Locuri atât de triste, de monotone în timpul zilei Trebuie văzute la ora când abia apare aurora Cerul Abia roșit spre răsărit Începe să se lumineze puțin Zorile care răsar Rup vălul nopții Ca să-l înlocuiască în acest loc Prin aureola Unui roșu purpuriu e, Da, da Așa, da, da. E, iată că știi și ce ai aia o descriere de natură. Da. Și fiindcă zici că ești vânător, da. pentru ora viitoare să scrii o compoziție despre o vânătoare de cerpi. Oh, băi asta, tema asta este foarte ușoară. Am un caiet plin de însemnări de ale mele din excursiile de vânătoare. Nu mă rămâne decât să transclui câteva, să le pun cap la cap, să înlocuiesc iepurii și dropiile cu cerpi și căprioare și gata compunerea. Pot să-ți da. văd și eu acest caiet Cu compoziții gata Făcute de tata Nu, oh, nu tata Eu le-am scris Na? Da. E jurnalul meu de însemnări uh -huh. <laughs> Pădurea Avea începe să veștejească Și rar se zărea Printre frunzele strălucitoare De verdeață câte una îngălbenită De primele aviere ale toamnei Frunzele căzute prea devreme Acopereau ușor pajiștea verde, pe care cae o călcau în picioare în mare viteză. Aceștia, hărțuiți de pinteni plini de sânge ai călăreților, se avântau peste trunchiurile bătrâne cu atâta îndemânare, încât cu greu li se vedeau picioarele. Cu gâtul întins, cu cele la pământ, ei pacurgeau în imense într-un timp foarte scurt. Hățurile le erau abandonate de către stăpâni, care zvărau cu corpul aprecat spre capul calului, cu punalul în mână și așteptau ca urmărit de câini nenorocitul vânat să li se arate în față. În cursa lor rapidă ei văd copacii defilând cu viteză în jurul lor și se pare că totul se mișcă odată cu ei. Urmăresc o prana, drum cu să prava dacă într-un întâlnesc un rând, nu trebuie în poziție. Din aceste teme și însemnări de școlar precoce, rămase între paginile caietelor, deși aproape nimic nu trădează stilul pueril, sentimentalismul juvenil cu care sunt alcătuite asemenea compoziții chiar și de elevi dotați, ni se anunță cu certitudine omul de știință de mai târziu, pasionatul arheolog care a dedicat ani întregi studierii și puneri în valoare a tezaurului de la Pietroasa, scritorul care ne-a dăruit pseudochinegeticos, lucrare unică în istoria literelor române, eseu de bogată informație și fină observație, Carieră de deosebită originalitate, care valorifică în gradul cel mai înalt talentul artistic al lui Odobescu și așează definitiv numele său în rândul reprezentanților de frunte ai literaturii române. Cităm din Tudor Vianu. Cartea va fi, deci, compusă dintr-un mozaic de citate erudite, apoi din numeroase analize de opere plastice și muzicale, printre care se amestecă amintirile personale ale omului iubitor de natură de viață populară, de toate desfătările vieții, ale unui temperament sociabil și jovial. Amestecul acesta de curiozitate erudită, de vigoare populară și de veselă vitalitate întruchipează una din figurile tradiționale ale umanismului. Lorenzo de Medici, sau Rable, printre alții, l-au întruchipat în configurații variate la începuturile epocii moderne. Anatole Franz l-a creat din nou în el însuși și în mai mulți din eroi săi în vremea noastră. Odobescu aparține aceleiași serii umane și Pseudochine Getikos este, din acest punct de vedere, opera lui cea mai reprezentativă. În traducere, denumirea grecească Pseudochine Getikos, înseamnă fals tratat de vânătoare. Odobescu a elaborat această lucrare în 1874 la solicitarea amicului său, Cornescu, de a-i prefața un manual al vânătorului. Lectura manualului a sugerat eruditului academician atâtea amintiri și asociații privind modul în care vânătoarea a inspirat pe artiști de-a lungul istorii omenirii, încât prefața scrisă depășea în întindere lucrarea lui Cornescu și, ca atare, nu mai putea sluji scopului inițial. Dragă amice Cornescule, după ce am răsfoit cartea ta, M-am luat în adevăr după urmele tale de vânător mm. Dar pe când tu te ocupai cu gravitate Să-ți alegi cea mai bună pușcă Să o încarci cu cea mai potrivită măsură Pe când în fine studiai cu minte Caracterele fizice și etice Ale celor mai obișnuite soiuri de vânat <laughs> Eu ca un nevânător ce sunt M-am apucat să colind răstimpii și spațiile Cu ochii, cu auzul, cu inima Priveliști, răsunete și emoțiuni vânătorești Ei, dar nu-i nimic rău în asta dacă manualul meu ar avea o prefață Nu e așa Scrisă de un om cult care pe lângă vânătoare A propus să, să cunoască și să descrie Și ceva arte inspirată de noi vânătorii N-ar fi rău așa -i? Dar eu m-am întors din fantastică în călătorie Cu un sac de tot felul de petice și de surcele Adunate de pretutindeni Mi-e teamă ca nu cumva să se întâmple Doamne ferește ca vreunui cititor Scârbit în dată de urâtul precuvântării, Să-i vină răul gând de a lepăda cartea ta din mână mai înainte chiar de a fi intrat în materia ei tratată cu seriozitate și cu știință de cauze de către conștinciosul autor care le ești. Da, da, da, da, și așa s-ar putea întâmpla. Am luat, dar, prețioasa hotărâre de a le deșerta într-un volum osebit. Sub un titlu pedantesc și arhaic, voi spune vânătorilor numai lucruri ce sunt cu totul de prisos arteilor. Voi întocmi un fals tratat de vânătoare În opoziție fățișă cu manualul tău Care, deși mai scurt, este fără îndoială Cu mult mai folositor celor care vor să învețe ceva cu temei Mă miră că nu te-ai ispitit să scrii despre vânătoare în sine mm -hmm. După câte știu în juneță N-ai lipsit de la multe escapade vânătoare Prin Bărăgan sau prin dealurile Buzăului E, e adevărat Eram băiat de vreo 13 ani când am învățat să dau cu pușca <laughs> Mărturisesc însă că de atunci n-am mai făcut niciun progres în această artă <laughs> Ba chiar aș putea zice din contră Mi se pare că într-o atâta se cam mărginesc foile de dafin Ce am putea culege în cariera mea cinegetică Vezi bine că cu dânsele nu s-ar putea găti nici măcar Iachnia de mistreți pe care tu o descrii în cartea ta <laughs> Ești ironic ca de obicei să știi că subiectul și obiectul manualului meu Sunt totuși lucruri foarte serioase. Nu m-am îndoit deloc de asta Nici când am citit, nici când am scris Dovadă, iată, prin osul acestui Vraf de pagini manuscrise pe care Ți le dau spre lectură Înainte de a le pune sub tipar Și pe care, bune sau rele, le datorez Numai primului tău îndemnamical. mical În adevăr am multe pagini he, pentru o prefață he, he, he, Dar fii pe pace N-am așternut aici tot ce ar trebui Să se afle într-o monografie filozofică Istorică, literară și estetică A vânătoarei Nu zic că această semeață idee Nu mi-a trecut prin creierii am început chiar a citi cu acest scop tratatele în proză kinegheticos ale lui Xenofon și complinitorului său Arian. Notele despre vânătorie cuprinse în onomasticonul lui Iuliu Polux, ba și încă poema Elena lui Opian, apoi și cea latină a lui Grațius Faliscus, în fine chiar și sarbele versuri fragmentate ale lui Marca Aureliu, cartaginezul, imitatorul lui. Opian. Ei, păcatele mele, dar la ce trebuie atâta erudiție? Vina este a ta! Cine te-a pus să înșiri aceste nume în introducțiunea ta, însoțindu-le cu o grindină de citate latinești? În calitatea mea de academic, mi s-au și aprins călcâiele de focul clasicității și iată pentru ce vei fi silit să o contra bombardare o de versuri latinești și elinești. <laughs> Fama să înțeleg Ce ai scris tu aici nu e o carte despre vânătoare? Nu, tocmai <laughs> Dacă aș scrie o asemenea carte Așteptând bineînțeles mult și bine Momentul de inspirație și talent Ce mi-ar trebui ca să o pot scrie Apoi Aș caracteriza-o operând prin trei mari capodopere ale artelor plastice În care par a se fi întrupat toate cugetările cele mai nobile Cele mai puternice, cele mai grațioase Ce instinctul vânătoarei a putut vreodată să insufle însufle unor oameni de geniu Aceste trei opere, mărețe, embleme ale artei vânătoarești Le-aș afla în statuia antică numită Diana Cuciuta din Galeria Luvrului, mm. în grupul Dianei din Poitiers, sculptată de artistul francez Jean Goujon, mm. și în gravura pictorului german Albert Dürer, reprezentând invocațiunea miraculoasă a Sfântului Hubert. Odobescu dezvoltă în numeroase pagini, din simple notații descriptive ale acestor celebre opere de artă, adevărate studii de critică și estetică, demonstrând un spirit acut extrem de pătrunzător, fapt care a determinat pe mulți cercetători de mai târziu să apropie pseudokinegeticos de celebra lucrare la Ocon de Lessing sau de arabescurile lui Gogol. Elev în 1853 la Collège de France, dându apoi bacalaureatul în fața unei comisii prezidate de Marc Girardin, revenind adeseori la Paris pentru desăvârșirea studiilor, tânărul avid de cultură va fi străbătut nu odată sălile scufundate în tăcere ale muzeilor pariziene și va fi vizitat fie singur, fie însoțit de mama sa, Catinca Odobescu, personalitate înzestrată cu multă inteligență și un deosebit simț al frumosului, care fără îndoial a marcat educația aleasă și gustul pentru artă al tânărului Odobescu. Poate că acele impresii de neuitat, decantate la maturitate, vor fi fost transcrise în paginile falsului trata de vânătoare de mai târziu. Iată și marile capodopere ale antichității. Pasiunea mea, în fața care m-am oprit adeseori, e Diana Cuciuta, da. A fost, fără îndoială, un vânător inspirat și a știut să mănuiască bine arcul și săgețile, artistul sub acărui cărui s-a statuia Dianei. Mândră și sprinte în de marmură care s-a vântă, ageră și ușoară, sub crețurile desare de tunice ei spartane, scurtă în poale și larg despicată la umeri." Hmm. O mișcare vie și grațioasă a grumazului a înălțat capui Și pe fruntei coronată cu o îngustă diademă, se strecoară ca un prepus de mânie Peplul îi înfășoară ca un brâu talia zveltă brațele goale, unul se încovoaie în sus după săgeată Celălalt se reazimă pe creștetul cornut al ciutei Cine stâmpăr va fi făcând pe zăiță să calce așa iute pământul Sub crepidele împletite pe picior ca opincile plăieșilor noștri? Pe cine amenință ea cu barda împenată ce ea atinge cu degetele delicate? Trimite ea oare în câmpietolice ai Calidonului Pe mistrețul uriaș care va muri înjunghiat de mâna regescului vânător Meleagru? Urzește ea... O crudă răzbunare încontra nenorociților fii ai nesocotitei niobe Sau încruntată se gătește a da câinilor pentru îndrăznețul Acteon Care, vânând prin dumbravă, a cutezat să-și desfăteze vederile cu imitoarea priveliște A castei zeițe, scăldându-se în pârâu Cugetul ei e o divină taină Artistul a știut numai să împietrească în repedea și mândra pornirea mersului zeiței acel vers caracteristic al piosului cântăreț Homer. Cu inima vitează, ea trece pretutindeni, prăpădind-o la fiarelor sălbatice. Dar să vedem pe Diana și sub dalta unui sculptor al renașterii. Iată aici grupul alcătuit de francezul Jean Goujon. El a trăit la curtea desfătată a regelui Henric II-lea de Valois. Văzuse adesea pe frumoasa ducesă de Valentinoa pe Diana de Poitiers, favorita regelui și adevărată stăpână a Franței, prezidând la splendidele și voioasele vânători regale ce se dau în pădurile din Fontainebleau și de la Saint-Germain. Pe chipul acelei voluptoase regine a frumuseței, mâna maestră a răspândit aureola divinității vânătorești. Însă creațiunea sa, modulată în linii unduioase și pline de morbideță, nu mai are nimic din aspra, candoare și din energia virginală a anticei Artemizei. Diana lui Gujun e o lenoasă, ea se odihnește pe jumătate culcată. Trupul fără veșmânt nu ascunde niciuna din desmierdările sale. gura îi zâmbește cu nepasare, nepăsare, Părui înviție unduioase ridicat cu măstrită eleganță Sub podoabă artistică de pe creștet. Brațul stâng, ornat cu brățări la umăr și la mână, Ține un arc destins, iar mâna dreaptă cu un mănunchi de flori Înconjoară și mânghe grumazul unui cerb măreț. Adăpostită sub coarnele trufașe ale nobilului animal, Zeita își razimă trupul pe șalele lui. Un câine se odihnește sub picioarele, pe jumătate lungite ale dianei, și altul lățos stă alături cu cerbul. Un aer de nobilă moliciune domnește între această grupă. Înfățișarea ei fastoasă și elegantă ne poartă mintea către timpii când plăcerile vânătorii, cu tot cortegiul lor de lux și de galanterie. Era numai petrecerea favorită a regilor și a fericiților de pe această lume. Călător neobosit, acumulând impresii diverse și nuanțate, Odobescu transcrie cu subtilitate și uneori cu umor observațiile și informațiile culese de ochiul și spiritul său pătrânzător. Să ne imaginăm, colindând în 1852, însoțit de tatăl său, străzile încețoșate ale Londrei, puternic impresionat de civilizația acestei nații, cum mărturisește mai târziu. Plouând ne-a plimit Anglia și tot pe ploi o vom părăsi de bună seamă. Iată, trecem iar pe lângă Palatul Greș. E grozavă, gardia cel păzește. Uriașa aceea cu șpențele roșii, cu pantaloni albi și chilele de urs. Iată și teatrul Drury Lane. Păcat că e închis. Aș fi vrut să văd o piesă de Shakespeare. Ce neagră e Tanisa! și ce greoi se târăște pe sub pădurea asta de catarge. Numai privind munții de saci și coleturi de prindocuri, pot să capeți o idee despre groaznica consumație a societății. Acum o să intrăm în vestitul tunel. Un grăliciu pe sub tamisa. Ce lungă-i galeria asta umedă și luminată Numai cu boturi văpăinde de gaz Treptele astea în dreapta urcă la Pixels Gallery Îți amintești? Da Îmi pare rău că ieri într-o așa repede ochire N-am putut vedea mai bine școala engleză În special Hogarth Dar Rubens mi-a plăcut mai mult ca la Luvru sau Luxemburg am simțit un fior trecând mi prin vine când am privit un tablou al acestui domn al pictorilor flamanzi Un cavaler numid, sfârșiat de creșteci și de umăr, de către un leu puternic care a sărit în cârcă Și s-a stârcit pe șoldul armăsarului negru, ce se ridică îngrozit pe picioarele de din dindărât Fiara aurie mușcă din umărul călărețului, un răcnet groaznic iese din buzele cascate ale acestuia fața îi e învinețită de spaimă și de durere. Ochii îi sunt colbați. Din mână îi scapă lancia. Era o scenă de vânătoare. Rubens are multe zugrăvir de astfel. Dar dar aici artistul a trecut peste hotarele vânătoarești. Ne-a pus sub ochi o dramă de cele care chiar dacă a țịtăvitea eroilor, îngheață îndrăznea la simplilor vânători. Acestora le place ca cel puțin printre primejdii să se întrevadă izbânda lor Numai în asemenea caz se poate aplica calificațiunea de curat vânătoresc unui tabel sau oricărui alt obiect de artă Acolo unde fiara rămâne învingătoare și vânătorul este sacrificat Se poate zice că artistul a ieșit din sfera artelor vânătorești Și opera lui inspiră un interes de groază care sfârșie toată armonia regulilor cinegetice aceea este o notă discordantă în muzica vânătoriei O greșeală de ortografie în gramatica ei Forma epistolară în care scrisă lucrarea lui Odobescu Presupunând un continuu dialog cu prietenul său, Cornescu Înlesnește trecerea în revistă foarte amplu și deseori capricios a tuturor artelor, a tuturor vestigilor civilizațiilor apuse de la monumentele bravei Rome, la picturile rupestre ale Orientului Antic, cele din mormântul nasonilor sau sculptura persană din timpul sazanizilor, invocând noodată pe lângă celebrii poeți greci și latini care îi acompaniează vasta panoramă și partituri muzicale celebre Inspirate de tema vânătoarei Capitolul al șaselea al cărții este consacrat aproape în întregime analizei unor capodopere sonore Cu minuția și sensibilitatea unui adevărat meloman Aș vrea, dragă Cornescu, da. pe când mi se desfășoară dinaintea minții uimite priveliști așa de răpitoare Aș vrea, deci, să aud ca prin vis o muzică plină de farmec, mm. Bunoară ca cea din opera Wilhelm Tell mm. la lui Rossini. Și mai ales ca acel minunat Cor de vânători care, După ce a trâmbițat pe un ritm Vioi și alegru, fanfarele de chemare, mm. Se pierde apoi Cu vuiet armonios Prin tainica rezonanță A codrilor de bras! Mm. De măiastră melopee O descrisă în acea limbă Fără rost ale cărei sunete modulate Prefiră în inima omului Mai lesne decât orice cuvinte Și dorul și veselia Se pare că din îndoioasa Amintire a două cântece Culese poate chiar prin munții Elveției Dintr-o arie comună În cele care se cântă vesel Pe trâmbița de vânătoare Și dintr-un melancolic lid nemțesc Pe care țăranii germanii Îl gâlgâiesc adunați în cor Marele compozitor italian a știut să plămădească acest cap d'operă al muzicii de vânătoare. <fie> -i -i. -i -i. -i -i. Dar Rosini a intrat cel din urmă pe calea în care alți mari muzicanți îi apucase înainte. Bătrânul Haydn, părintele acestor sinfonii germane pe care tu le urești atât de tare. Haydn, la vârsta de 68 de ani, puse capăt sutimilor sale de compoziții muzicale prin oratoriul numit Cele patru timpuri ale anului, Diarus Titan, în care, recapitulând toate amintirile vieții sale simplă și simțitoare, bătrânul maestro cântă pe rând cu instrumente și cu glasul rămenești toate bunurile și toate plăcerile de peste an. Goniți de flinători! Are arz gie cu in groziți Trimtuate părțile în Sunt și în rem lunci Când ajunse la timpul toamnei, încheiașul obosit nu se sfii am îmbuca bărbătește trâmbița vânătorească, și tot știu încă să-mi lădieze prin naiva dulceață a geniului său Stilul muzical cam pipernicit și cam înțoponat al secolului din urmă. aceste două modele de muzică vânătoarească. asupra unei opere de aceeași natură în care se rezumă tot geniul național al germanilor. Freischütz sau Liberul Vânător e titlul capdoperei teatrale a lui Weber. De ridicole credințe diavolești Simplicitatea cea mai naivă În viața reală sentimentalismul cel mai idealist În dorințele inimii Iată din ce este compus subiectul operii Și muzica lui Weber Așa plină de suave melodii Pare că netezește cu o suflare lină Toate asprimile Toate nesăbuitele ciudățenii Ale unor Așa discordante contraste se mui cu plăcerile vânătoriei. Divă cu plăcere vânătorului. Este compus pe un ritm mai puțin variat și are o melodie mai puțin mareață decât cânticul vânătorilor din Wilhelm Tell, dar nici originalitatea, nici grația nu lipsesc. Pe sub candida veselie a melodiei, zbărne e un acompaniament surd care poartă mintea în mistice regiuni. Este fără îndoială un cânt cu totul german, dar să nu te temi, poți să-l asculți fără frică. N-ai să găsești în trânsul nimic din acea lâncedă și searbă de monotonie a unora din cânticele nemțești. Fiarele ar fi și în zilele noastre Tot așa de simțitoare La plăcerile delicate ale armoniei Precum erau în timpii binecuvântați Ai vestitului virtuoso și tenor Orfeu Negreșit că ele ar veni singure Să se predea de bunăvoie Celor care l-ar executa <fie> În rariștea unei păduri răsunătoare Un concert simfonic Compus din toate capodoperile De muzică vânătoarească Despre care îți vorbi aici întreagăt Dar voi... Se vede că de când pe bietul Orfeu l-a luat Offenbach în răspăr, însă-și fiarele scârbite de a vedea scăpătarea gustului artistic la bipezi și-au luat lumea în cap, s-au sălbăticit cu totul și astăzi este mai mult decât sigur. Că dacă s-ar ispiti cineva să cerce a instrumenta și vocaliza prin cod muzică clasică, precum este oratoriul lui Haydn sau corurile lui Weber și lui Rossini, urși, lupi, mistreți, vulpi, cerpi, ba chiar și iepuri, ar apuca odată la picior împreună și cu vânătorul lor, dacă cumva acel vânător s-ar întâmpla să fie amicul meu autorul manualului românesc de vânătorie." <laughs> elevat al lui Odobescu, de obicei grav când se referă la opere de mare valoare, dezvăluie umor și ironie când referirile vizează lucrări slabe, copii fade sau încercări pretențioase lipsite de harul creației. De altfel, întreaga lucrare e presărată cu numeroase vorbe de duh, culese din grădina nemărginită a creației populare. Iubitor fără rezerve al folclorului românesc, Odobescu apelează adeseori la versul cristalin curgător ca un pâriaș de munte al vreunei cântări sau poezii populare sau se folosește de prilej ca să pună în circulație opere mai puțin cunoscute ale primilor noștri poeți, precum această poezie de Iancu Văcărescu pe care o pune fără rezerve în consonanță cu câteva terțete din Dante despre fericirea conjugală a două torturele. Odobescu imaginează cu un zâmbet printre lacrimi cum sub adâncul frunzișului stăpitit vânătorul Cu ochiul țintit la pradă Cu brațul ager la trăgaci Deodată un pocnet fatal răsună Tulburând divina armonie dantescă Cât trăiește, tot gelește Și nu se mai însoțește Trece prin flor, prin livede Nu se uită, nici nu vede Și când șade câteodată tot pe ramură uscată Umblă prin umbrava dâncă Nici nu bea, nici nu mănâncă Unde vede apa rece Ia o turbură și trece Unde e apa mai rea O mai turbură și bea Trece prin pădurea verde Și se duce de se pierde Zboară până de tot cade, Dar pe lemverde verde nu șade. Unde vede vânătorul, Acolo o duce dorul, Ca să o vază, să o lovească, Să nu se mai pedepsească. Asteția Spiritului Popular este ultimul popas al autorului după agreabila promenadă prin câmpul atât de vast al culturii universale, recomandând cu toată căldura interlocutorului său imaginar ținuturile natale. Amice, autorule, hmm. mi-aș lua acum ziua bună de la tine. Și m-aș cu plecăciune Mulțumindu-ți pentru momentele plăcute Ce mai ai făcut să petrec Mai întâi citindu-ți cartea Și apoi gândindu-mă la dânsa Ca să îndrug toate aceste nevoiașe glume <laughs> Să căutăm, dar Pentru această încheiere a tovărușiei noastre vânătorești Un aer mai curat, mai învietor în care vechea noastră prietenie să se simtă mai la locul ei Unde să putem repeți împreună versurile lui Musée Pe care ni le ziceam și acum vreo 15 ani mm -hmm. Ui, la vie e mi la joai e tini Da, viața e un bine și veselia e o beție E dulce lucru să te bucuri de ea fără temere și grijă E dulce lucru de a serbat tot zei tinereții, de a trăi 30 de ani după voia Domnului și încă așa de tineri să fim prieteni vechi. Prieteni, da, dar tineri... Mm. Nu prea tocmai Eeeh. Ce zici? Sau vorba românului, rabia pui Dar vină cu mine, colea în munții Buzăului Și poate că vei petrece pe acolo și tu Câteva minute plăcute cum am petrecut eu Sunt acum câțiva ani Rătăcind cu ochii pe plaiuri încântătoare Iar cu auzul și cu gândul Prin fantasticele regiuni ale basmelor vânătoarești. Aveam cu mine drept călăuză de la Găvanul până la Bisoca, un voinic bisocean, un fel de și apolon muntenesc, mm -hmm. care le cunoștea ca în palmă toate cotiturile munților și se mai pricepea și la multe altele, mm -hmm. că era și vânător, și cioban, și cosaș, și cântăreț cu cavalul, ba încă știa să spună și Bazmedeț era mai mare dragul să-l asculți Vădise? da. Cum se cheamă ierbile cele care se par în pletite și la vârf găitânite? Păi, ceia este dobrișor. Și cealaltă ghizdei. Mm. Asta e laptele strâncii și asta-l altă zîrnă mițoasă. iată brândușe și colea de deței. Apoi lobodă și drob, vezi droagă și seminoc iar ciutei și piperic Pojarniță și sefterea Dan mare încurcătură mă pui Ia zic, cum să-i traduc eu toate astea camaradului meu? Lasă, <laughs> lăsați că domnul Neamț i mulțumit Că le află doar cu privirea culoarea Și cu mirosul îmbălsămarea <laughs> Pe aici Pe unde ne mai aflăm? As. Păi, ia că pe muchea plaiului Și desparse văile despre buzău De deci cele despre râmnic Mm -hmm. În spate avem culmea întinsă a Penteleului, starostele munților din Buzău Și pe sub dânsul se rânduiesc ca trepte ale unui scări de Plaiul războiului, munții Neharnița, ambele mușii, Măcieșul, Brezeul, Piatra ca mm -hmm. Carâmbu și multe altele mai asezate. Dar, drept în fața noastră, postite sub piscurile semețe ale furului și ale steșicului, se înalță ca niște părețuri și măcinați de-a lungul unui perdele de brădet strângele măculelor. La poalele cărului s-așternin tocmai ca un lăișer verde și înflorat O poiană largă și desfătată Într-adevăr, ai zice ca în balada păstorului Că acest picior de plai este în tocmai o gură de rai așa e, domnule, că smândre mândre pietrele fetei de la măcule? vă că ai rămas cu ochii la ele Dar mi de când ai ști și povestea lor Dar pe... păi ce mai stai voinice? Spune-o dacă o știi O să-mi țină de urât pe drum Păi, uh, basmul meu, boier domnia voastră, basmul meu e cam copilăros, dar <laughs> pare mi se că nu-i tocmai fără de folos Păi se zice că în vremea de demult, pe când oamenii de pe lumea asta știau și puteau mai mult decât ce pot și știu cei de acum Pe când pruncul de trei zile îți număra numai într-o clipă toate stelele de pe cer pe vremea de atunci trăia în planerul buzăului o împărăteasă tare și mare Pe care o chemat doamna Neaga Iar și avea palatul ei tocmai acolo, în codricii slăului mm. Unde se văd și astăzi, pe o măgură mare, o colită, cu păraie Temelile de zid aliceteții ei Iar grădinile și livezile în care ea se preumbla când i se făcea acasă Acelea le avea pe colnicile lapoșului unde stă și acum puțul ei cu colac de piatră săpat cu slove Pe care zău nici cei mai mari cărturari din ziua de astăzi nu le mai pot ghici Din toți copiii câți Dumnezeu îi dase și îi luase înapoi la sine Doamna Neaga rămăsese în văduvie numai cu un fecior Pe care îl iubea ca lumina ochilor De micuț îl dase doamna la carte și când abia început să, Tuleile bărbe să-i umbrească pe copilărească el vorbea pe de Toate limbele de pe lume Bancă înțelegea și graiurile tăinuite Ale păsărilor și ale fiarelor Atunci doamna Cu inima îngânată între dor și bucurie Îi vorbea așa Fătul meu Carte cât o fost a învățat-o toată din scoarță până în scoarță Acum Ca să te faci pe de plin Și voinic cu temei Trebuie să te duci Lumea să o ca să încerci Și să ispitești viața prin tine însuți A doua zi dis de dimineață Feciorul de împărat Mai mult vesel decât duios Își luă ziua bună de la doamna maică -sa, Care se silea pe gât putea Ca să-și stăpânească plânsul Și obida ce necau Era vesel văinicelul Fiindcă în curțile palatului așteptau ca să-l însoțească în cale O sumă de boieri mari ai uștilor, puterea domnilor și groaza dușmanilor Toți călări înarmați cu săgeți, cu buzdugane și la brâie cu arcane Gata merge după soare, să înceapă vânătoare, după urși și căprioare După păsări gâlbioare, ce sunt bune de mâncare și plăcute la cântare eh. Apu care îmi noapte și trecând pe scărișoară Unde-i lesne cu scoboară, luară apa buzeului în sus Tot cântând și veselind Când fula mare, feciorul de împărat se pierdu de ortaci Și se trezi singur, singur el chiar deasupra penteleului Stă mărmurit voinicul, nici că mai pomeni el așa tăcere Așa pustiu, așa mândrețe când, deodată, sub roata aurită a soarelui, să-i viu o pasăre măreață, un vultur negru cu aripile falnic întinse. De grab, puse voinic cu mâna pe arc, îl încordă și gata se să repeară săgeata. Când, pe sus, auzi vulturul concănind în limba sa cea păsărească: Împărate luminate! Nu-mi lua zilele toate! Ia-mi-le pe jumătate, că voi da-i nestemate Chiar piatra zanfirului limpezimea cerului Ei, Să a de mea s-a răpus domnul Iningher Uite-l colo, lângă tufă Calul i la sănătoasa Hei, domnul Iningher Ați pățit ceva, păcatele mele? nu, nu nein, nein, nimic A, a cazut căzut cal und, Bine, uh prietene, vă să înțeleg mai întâi Cum ai căzut de pe cal Apoi pentru ce ai tras cu pușca și în sfârșit Pentru ce te-ai depărtat de noi Eu <fie> știu Asta este, uh, asta, sau nu știu Lasă, domnule, nu-i nimica Cai că ai căzut pe spate și te ai rezumat în coate Rău era dacă cădeai pe brânci Că puteai nasul să-ți frânge <fie> Ai picru să-mi ceva pe sus, ă? Ia Cătă-și da, să O sărmană, ce o cărlie Dar nu-i răpusă de glont Ci de ciocul gaiței he, he, Te bună seamă, domnule dumneata Ai vrut să-l trage în pasărea răpitoare Și nu vei fi nimerit-o, da? E, e, e, e. Dar las că nu-i nicio pagubă Vânatul cel bun tot al domnii Italiei, A rămas Vorba românului, nu-i pentru cine să gătești Ci pentru cine să nimeresti Eu nu am tras e, Tras pușca Pușca a tras singură, știți, calul a Eu am trinit, Acum am fugit Lasă, lasă, domnule, că și așa e bine Dumnezeu tot nu rămâi pe gubaș Că și dacă n-ai dat în vânat Vânatul ți-o picat din cer jumulit, gata Și apoi despre căzătură să n-ai vreo mâhniciune, că pământul nostru românesc e bun de brinteală. Cine cade pe el jos, se scoală mai sănătos. Așa cum merge mai departe pe jos și asta să ne fie tătnă cazul. Tot nu pot să înțeleg Cum de s-a întâmplat tărania. Se vede că somnul l-a podidit Pe când eu vă povesteam basmul mm. Pe care nu-l prea putea pricepe mm. Și așa pe nesemțite O rămas în urmă mm. Și pe când el moțăia călare Și calul își urma calea în O vesele ciocârlii Se legăna prin aer ciripind la soare De a fost auzită de vreo gaiță flămândă Care s-o fie repezit Bierând prin aer Ca să mm. prindă pe cântăreață mm. Și atunci somnul rău o pe oblâncușelei, tresării Și în mișcarea îi zăpăcită Îi căzut pușca de pe umeri Cocoșul s-o fi luvidescară se descărcă cu zgomot Și gaița și calul se speria ramândoi deodată Una lăsă prada să-i pice din cioc Celălalt în tipe pe călăreț Și astfel vânătorul fără voie Și vânatul neaștepta să întâlniră Alături pe iarba verde ia, ia, ia, ia, ia. Așa cred eu așa. Așa. Vezi, ia, ia, ia. domnule Ininger. Dacă dumneata ei românește și ascultai la basmul meu, nu erai săpați atâtea nevoi Da, fie, când e vorba de vânătoare, pot pot să-mi te laud că ești născut cu în cap Că vânătorul norocos umblă bucuros pe jos Hei ia că colo, jos în vale, între povărnișuri se zărește și bisoca noastră Să adăstăm moțele aici da, da, da. Ei, să nu te mai saturi de asemenea priveliști nu așa mai în Ia, ia, zirșet, este frumos, mm. foarte frumos mm. Așa, zi soarele, soarele, aici adorme da. Eu aș zice că nu-i timp de stat Noaptea are să vină iute și scoborâșul până la stat Ne va cere pentru poate un ceas și mai bine de aceea v-aș îndemna să ne pornim în dată Și apoi până vom sosi de vale Am tocmai vreme ca să vă isprevesc și basmul cel cu fata din piatră Și cu feciorul din părat, norocos la vânat Basmul, în esență popular Mult stilizat însă, este o creație odobeșciană ilustrând marele talent descriptiv și de povestitor al autorului și rămâne în literatura speciei la noi un exemplu de virtuozitate stilistică. Faima de stilist a lui Odobescu, scrie Tudor Vianu, se datorește mai cu seamă bogăției bine stăpânite a perioadelor sale, pe care de la Bărcescu nimeni nu știu se le dezvolta, cu un suflu mai larg, cu un mai armonios simț muzical. Ele sunt la cu procedeele preexistente ale unui scritor savant, ale unui mare amator de artă, istorie și folclor, care le aplică materii sale prin convenție stilistică, academizantă. De la Alexandrii, nimeni nu evocase natura și sentimentul omului în mijlocul ei dintr-o apropiere atât de viure simțită, dar pe când pentru Alexandrii natura este mai cu seamă un tablou văzut formă și culoare pâlpâind în glorie solară, Odobescu resimte farmecul ei muzical miile de glasuri care compun armonia ei nedeslușită. Aprecierile lui Tudor Vianu vizează mai ales faimoasa descriere a Bărăganului, pagină de aur a literaturii noastre clasice, al cărei preludiu s-a făcut auzit încă de pe băncile colegiului de la Sfântul Sava, în caietele de teme ale adolescentului odobescu I. Alexandru. Oare ce desfătare vânătoarească, mai deplină, mai nețărmurită, mai senină și mai legănată în dulci și duioase visări poate fi pe lume? Decât aceea care o gustă cineva Când prin pustiile bărăganului Căruța în care stă culcat Abia înaintează pe căi fără urme Când soarele se pleacă spre apus Când murgul serii începea să se destinde Treptat peste pustii Farmecul tainic al singurătății crește și mai mult În sufletul călătorului Un susur noptatic se înalță de pe fața pământului din adierea vântului prin ierburi, Din săritul greierilor, Din mii de sunete ușoare și nedeslușite, Se naște ca o slabă suspinare, Ieșită din sânul obosit al naturii. Atunci, din înălțimile văzduhului, Zboară cântând ale lor doine, Luncire de cocori, Brâne șerpuinde de acele păsări călătoare, În care divinul Dante, a întrevăzut grațioasa imagine a stolului de suflete duioase de unde se desprinde spre aș de plângere striștea gingașa lui Francesca. Pentru puternica și complexa personalitate artistică a autorului, pentru vasta asta erudiție ce ne dezvăluie în Odobescu un critic de artă competent și sensibil, de fapt primul critic de artă la noi în sensul de plin al cuvântului, și mai ales pentru talentul de scritor ce demonstrează, pseudokinegeticos, rămâne o capodoperă de seamă, de profundă originalitate pe care George Călinescu o fixează la loc de cinste în istoria literaturii române, încheiind astfel... Ca eseist, tehnica lui Odobescu constă în continua deplasare și, spre deosebire de Lessing, în ruperea sistematică a oricărui sistem. Ca artist, Odobescu rămâne un peisagist al imensității prăfoase melancolice, un rusor român în linia lui Eliade. Descrierea bărăganului rămâne inimitabilă, presul ei nestând în detalii, ci în aerul de măreție... Surprins, prin câteva peteci și-au patinat nuanța lor inefabilă pentru totdeauna. Ați ascultat biografia unei capodopere. Teodochine Gheticos de Alexandru Odobescu Emisiune de Nicoleta Toia Au interpretat Silviu Stănculescu, Gina Petrini, forieterle, artiste merit, Marina Maican, Ruxandra Sireteanu, Dumitru Furdui, Sorin Gheorghiu, Marcel Gingulescu, Victor Strengaru, Răducu Ițcuș. Regia tehnică Ion Mihailescu, regia muzicală Nicolae Neagoie, regia artistică Titel Constantinescu.